Aleikum xham, të nderuar televizionistë, paçi jamë shërirët e begatit Allahut, qofshin me ju. Takohemi këtu siç do të njëtë për të realizuar së bashku emisionin tonë dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Si zakonisht me mua në maanë studio është i nderuari studuesi i Islamit, Hoxh Alaudin Abazi. Aleikum xham dhe mirë se erdhe. Aleikum salam dhe mirësejgj. nderuar pyetja par thot kështu. Ju përshëndet me aleikum dhe thot deshat të, desha të bëjë një pyetje për personat që do të hyjnë në xhennet pa llogari. Kush janë ata? Bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulina muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajmain lavdrimet falendrimet i qofshin Allahut zotit e botrave gjithashtu i dërgojm selavate dhe selame pejgamberit ton muhammedit sallallahu alaihi wasallam familjes te tij shokve te tij dhe te gjith atyre muslimanve qe pasojn rrugen e tij deri ne diten e gjykimit Nduket kjo pyytje ka të bëjmë një hadith dhe pejgamberit sallallahu aleyhi vësallam të cilin eshenan eh, muslimi në koleksion, eh, buhariu në koleksionin e ti edhe është një hadith i vërtet në të cilin të regon pejgamberit sallallahu aleyhi vësallam kur ishte në miraj me Gjibrilin aleyhi vësallam thot i dërguar e Allah se eh, gjatë kohës atje me janë shfaqur <clears throat> mi janë shfaqër uh, umetet, popujt e kaluar, do thotë cilë të kanjetuar para Muhammedit, lafdrimi dhe pacha që oshim bitë. Edhe i dërguar e Allah të thotë se kam pa pejgamber që pas veti kishin disa pasus, do thotë pak pasus, pas ta i thotë kam pa pejgamber që kalonin, edhe pas veti kishin vetëm një ose dy pasus, edhe kam par uh, pejgamber që kalonin, do thotë prej umeteve të mehershme, që nuk kishin pas veti aske. Pastaj thot pas një kohe, pash duke kaluajë një grup i madh i ummetit, i popull një populli, edhe thot mendova se është ummeti im, ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot edhe e pyeta Xhibrilin alaihi salam, thot a është ky ummeti i populli im? Atëherë Xhibrili alaihi salam thot jo, ky është ummeti i Musat alaihi salam. Thot e Djibrili pas një kohe do thotë del një një grumbull njerëzve shumë i madh, as-sawadul a'dham i thuan ju an arabë do kanë një grup shumë i madh, sikur do të thonë aq dukej një turmë e madhe e njerëzve si një hije e zezë do thotë që po kalon. Atëherë Djibrili alayhi salam thotë ky është ummeti juaj. Do thotë ky grumbull i madh i njerëzve. Edhe Djibrili alayhi salam thot se për këtë prej tyre Ekzistojnë 70.000 njerëz të cilët do të hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa marrë në pyetje. Dothat do thonë do të shkojnë e, e, drejt për drejt në xhenet pa llogari edhe pa u marrë në pyetje. Pejgamberi sahasullamu a tregon sahabëve, shokëve të tij do thotë kët, këtë këtë ngjarje, edhe tregon se hyjnë, do thonë masi që e thefondon këtë lajmrim i dërguar i Allahut hyjnë në shtëpinë e tij. Edhe ata shokët e Muhamedit, lavdrimi dhe paqja qofin mbi të, që ishin të që e dëgjuan kët lajm, filluan të diskutonin në mesveti se vallë kush do të jenë ata 70.000 që do të hyjnë do të thotë pa llogarinë në xhenet. Dhe dikush thoshte se jemi ne, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pasi që embrrojtëm atë kur kishte nevojë dhe i shumë me të në çdo vend. Disa të tjerë thanë se qita jon fëmitë e shokëve të Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem do thot tabinet ata të cilët kanë ardhur do thot kanë lindin islam edhe kanë jetuar së bashku me Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem prandajse nuk kanë domthon nuk janë ballavuar me mëkate fare prandaj edhe do të hyjnë në xhenet e kështu me radh kishte është zhvillu në, në, mund të themi një lloj debati në mes të sahabëve se kush mund të jenë ata njerëzit që do të hyjnë në xhenet pa llogari Pas një kohë, pejgamberi sallallahu a.sallam Del për e shtepisë ti Edhe kur ju afrohat I tregojnë të dërguarit e Allahot Lavdrimin dhe pasha qohën bitëse Qëfar kanë gjarë Atër i dërguarit e Allahot Ju treganë Humul, humul qawmulledhina La jestarkun La jeta tajjarun La jektaun La jektaun La jektaun La jektaun La jektaun La jektaun La jektaun La jektaun La jektaun La jektaun Atër i dërguarit e Allahot edhe karakteristikat e atyre njerëzve që do të hyjnë në xhenet pa llogari. Thot ata janë do të ndodhnë kush një grup i veçantë, një gjenerat e posaçme, ashtu si si mendonin shokët e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, por thot se ata janë po ata njerëz të cilët nuk kërkojnë të u bëhet rrugë atyre, është fjala do thot nuk kërkojnë nga të tjerët që tu fryhet atyre apo tu tu lexohet Kur'an do thot ose lutje pejgamberike për shërim, do thot këy është e, kriteri i parë apo kushti i parë që duhet të realizojnë ata. Pastaj wala ja tayrun nuk nuk besojnë në ogure, edhe nuk nuk besojnë në bestytni, për cela të kemi fol do thot në në javën e kaluar, do thot nuk mbështeten fare do thot në në këto bestytni, në ogure, në shenja të qishja, do thot e, i, janë larg prej këtyre prej këtyre gjërave. Do thot këtu është kriteri i dytë, kriteri i tretë është walajektaun, po thotë i dërguar i Allahut lavdërimit dhe paqja qoftë mbi të. Qëllimi është lajektaun është një formë e, e shërimit e, që është përdor në kohrat e hershme që është shërua plaga me anë të zjarrit. Nëse njeriu për shembull ka pas një z, një plag në trup, edhe ka pas zakderdhë, ka pas dhimbje të mbarë, atëherë me anë të zjarrit është djeg ai vendi, kështu që dëzinfektohohet më një herë edhe të të mbyllët plaga edhe të shërohat, do thotë shërimi më i shpejtë. Kjo formë e shërimit e, nuk ishte preferuar as atëherë, për shkak se ishte një një një formë që ishte do më me një fjalë e vështirë, edhe pse arrihej shërimi më i shpejtë, po me të vërtetë ishte do thotë një një formë shumë e, e vështirë, edhe ishte e fundit që bëhej nga nga njerëzit. Por e, do thotë ata njerëz që i largohen formës së sh, të çerimit me an të zjarrit do thotë ë kjo është ky është do thotë kriteri i tretë do thotë wala yektaun edhe kriteri i katërt wala rabbihim yatawakkalun dhe ata janë të mbështetur në Zotin e tyre pra këto janë ato katër kriteret nëse mund të themi që i plotsojn apo që duhet i përmbushin ata njerëz të cilët ë uh, shpresojn apo do të jenë do thotë prej prej atyre njerëzve që se do të hyjnë në xhenet pa llogari. Po përsëris edhe një herë kriteret apo pikat që i ka përmend pejgamberi sallallahu alejhi dhe sem që do do të thonë që i plotsojnë ata njerëz që do të hyjnë në xhenet pa llogari. Ë pra e para ishte atat që do thotë nuk kërkojnë nga të tjerët që tu bëhet rukje do thotë nuk kërkojnë do thotë që tu fryhet atyre me ajete kuranore ose me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dyta ishte ata të cilët nuk mbështeten dhe nuk besojnë në beshtytni. E treta ishte ata të cilët do thotë nuk shërohen, nuk i shërojnë do thotë sëmundjet edhe plagët e tyre me anë të zjarrit. Edhe e katërta ishte se ata të cilët do thotë mbështeten, domthonë në në Zotin e tyre. Në përgjithësi, gjitha këto kritere mund të nxjerrim do të thotë një një ë gj apo një një pikë e e cila i bashkon të gjitha këto veprime, ajo është do të thotë ë nën kuptojmë do të thotë nga këtë kjo se me të vërtetë njerëzit e tillë janë ata të cilët kanë një bindje ë të madhe ndaj Allahut lartësuam, prandaj edhe nuk nuk Kur kujt do thot ndihm apo në një formë do thot që tu ndihmoj dikush çoft edhe edhe me anë të Kuranit do thot që të shërohen për arsye për arsye se janë të bindur plotësisht në në në ndihmën e Allahut subhaneh ve teala edhe kanë parasysh bigëkryen e tij prandaj nuk u shkon mendja do thot që që të kërkojnë ndihmë nga dikush tjetër pastaj edhe e kriteri i dytë do thotë edhe nuk nuk mbështeten në besytni, pra e kanë parasysh mbikëqyrën e Allahut dhe janë të mbështetur plotësisht në në caktimin e tij. Prandaj nuk u bën, nuk u lën kurfar kurfar mbresë do thotë ajo çka mund të ndodh apo ajo çka parajgjikojnë mund të parajgjikojnë të tjerët. Gjithashtu edhe edhe largimi i shërimit me nga zjarri aludon atë se janë njerëz durimtar njërës që jënë në pajtim me caktimin e Allah subhanu wa tala edhe nuk mundohen dhe të të të me gjdo form qoft edhe me, me antë të këti shërimi që kemi thonë nuk ka qenë shumë i preferuar edhe atëherë dhe të të të i largohen kësaj formë të shërimi përshkak se jënë të bindur se Allah subhanu wa tala është në mbiqqyrën e tyre edhe ajo shërus i cili i esilë shërimin edhe kushti i fundit e përmbyll dhe thot të, e, apo e, ësht, i përmban edhe këto tri të të parat pra wa ala rabbi him jetëve këllun dhe thot mbështeten në zote në tyre dhe thot janë në kulminacion të mbështetjes edhe të besimit në Allahun subhanu pra ndaj edhe Allahun subhanu i ka gradu me këtë shpërblim edhe i ka fut dhe thot në gjennet pa kur far logarie edhe pa kur far marja në pyetje për me përfundoi hadithin për pra arsye se hadithi ka edhe edhe një një vazhdim. E, themi se kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tregoi ua tregoi sahabëve se cilat janë ata njerëz se cilët do të futen në xhenet pa pa llogari, njëri nga, prezentit, e, nga të prezentit, nga shokët e Muhamedit lavdrim dhe paqja qoftë mbi të, e ka pas emrin Ukasha, sot kur e përfundon i dërguar i Allahut fjalimin edhe bisedën thët oj dërguar e Allah, thët lutë e Allahun që unë t'jem njërin nga ata 70 mitë atër e pegamerës asëgëm thët anë të minhën, ti nga ata edhe përgëzën dhe thët me, me gjenet a i gëzot shumë gjithashtu ishte prezident edhe një tjetër edhe aj ngrite thët oj dërguar e Allahut lutë e Allahun që edhe unë t'jem njën nga ata atër e i dërguar e Allahut thët se bëkëka ukeshe dhe thët ta kaloj apo te ngadvneu ty ukashe ja do thet ta morri anen apo ta morri per para do thet kete drejt kso ce ne nje form e, e paralajmeran se ky person i dyt i cili ka kerkuar nuk osht nuk ish apo nuk osht ne radhen e kyte 70000ve allah e di me seri ndërsa një tjerë shikues pyet a duhet të besuar në magji dhe nëse dikujt i ndodh që të ketë magji si mund të shërohet nga ajo dhe si duhet të veproj ju përshëndet gjithashtu edhe me selam aleikum aleikum selam wa rahmatullah ë njeriu në fakt besimtari muslimani beson se Allahu i lartësuam është krijuesi i çdo gjëje krijuesi i çdo gjëje që na rrethon por njëkohësisht besimtari muslimani beson se Allahu i lartësuam krijimi i tij fuqi tjetër është e plot, do thotë është që i tejkalon do thotë të gjithë. Edhe tejkalon do thotë çdo fuqi tjetër. Prandaj për këtë edhe besimtari muslimani beson se Allahu krahaz krijimeve që ne i shohim, këto që janë rreth nesh, njeriu, gjallësat e çapodit në këtë botë kështu me radh, gjithashtu Allahu larsum nga urtësia e tij ishte që të krijojë edhe gjëra të cilat njëriju në një formë edhe ndoshta nuk ka mundësi t'i kuptoj si duhet apo t'i përceptoj e, në një, një formë të drejt, si kurse që është bota e gjinëve, pastaj bota e melekve, bota e djajive, e kështu me radhë, dhe thëtë egzistojnë edhe disa krijes atjera që e, janë jashtë mundësis edhe jashtë t'yre shqisave të, të, të njëriju që të mund t'i përceptoj ato në formë të, në formën e drejtë për drejtë edhe ashtu siç duhet. Prandaj edhe një nga ë ë kriterat e kushtet e besimtarit është al-imanu bil-ghaib, i thonë në gjuhën arabe, e, të besuarit në e, në fshehtësi, kështu përkthehet do thot në në gjuhën shqipe. Mirë po kjo çështja e fshehtësisë, çështja e e ghaibit është një një një bazë shumë e rëndësishme e besimtarit në parim me e kuptuosë çfar çfarë do të thot kjo pra arsyyes se ka do të thot devijime në kuptimin e ghaibit tek tek njerëzit madje edhe edhe paragjykimi. Kuptimi i ghaibit tek muslimani është ajo se njeriu duhet të besoj se Allahu i larsom e ka kriju njeriu edhe e ka veçu prej krijesave të tjera me me veçurinë e, e, e, e arsyes edhe të logjikës, mendjes si ja ka thën Allahu xhella veala. Me këtë datat e ka dhallu për krijesave të tjera, por gjithashtu njeriu në fakt, besimtari besën se kjo mendja njëriut që është të manë një dhunti që e ka ba të, të, të ngritën nga të gjitha kryes atjera, gjitha ashtu, si gjdo uh, shqis tjetër, uh, apo si gjdo cilësi tjetër të sinë e ka, në thot është e kufizuar. Ne uh, mund të marëm një shambull uh, uh, që është e syrit. Njëriu është një, e ka dhuntin e syrit që shehdo thotë, e shehdo thotë që ka ka për para, por Gjithashtu edhe kjo kjo cilësi është e kufizuar. Për shembull, nuk kam mundësi, ka ka mundësi të shoh se çfarë ka atan murrit apo nuk kam mundësi të shoh të themi e, 3 kilometra, 4 kilometra lartësi. Do thotë është e kufizuar. Gjithashtu edhe e, të dëgjuarit çi e kemi do të thotë është një një cilësi që Allahu i larësuan na e ka dhënë neve, por gjithashtu është e kufizuar, nuk ka mundësi të dgjoj për shembull çfarë kanë ato në murit e kështu me radh, edhe cilësi tjera, sikurse cilësia, domthonë mundësia e ngritjes së peshave apo fuqia e njeriu është e kufizuar e kështu me radh. E gjithashtu besimtarët beson se kjo mendje e njeriu, me cilën Allahu subhanallahu teal na ka graduar neve musliman ve, besojmë se është e ka kufirin do thot nuk kam mundsi plotësisht ti perceptoj të gjitha gjërat. Nuk kam mundsi ti kuptoj të çdo gjë që që që ekziston do thot ashtu siç duhet. Prandaj edhe për këtë shkak Allahu el-Arsum na dërgoi neve pejgamber. I dërgoi njëri njëriut pejgamber të dërguar të cilët do ta informojnë njeriun edhe do ta drejtojnë njeriu në ato gjëra të cilat e, e, nuk kam mundsi ti perceptoj edhe ti kuptoj do thot ashtu siç duhet. E një nga gjërat për cilat njëri ju duhet me besu është egzistimin e magjis. Allahu i lartësumë dhe thotë në disa vende në Kur'an nga të regon dhe thotë kërë, për këtë në e vërtëton dhe thotë egzistimin e magjis e, dhe të regon se është kjo një vepër e, e keqe edhe një vepër që është vepër e shëjtanve. E, Allahu i lartësumë në Kur'an në një ajet në surën al-Bakara, ajeti 102 thotë, واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا نكث ايات الله الى الرسوم تregonse sesi eh che ci fotet yahudut kur i darguare Allah filiste apo nel Quran zbritten amnate disa pegamberve aqytura ishte edhe Sulejmani alayhis salam, atëra jehudit do thotë që futet, thon se i dërguar do thotë Sulejmani alayhis salam nuk ka qenë pejgamber, por ka qenë magjistar. Atëri Allahu larsum ezbret kët ayat si përgjigje ndaj ndaj atyre njerëzve që e, e akuzojnë Sulejmanin për magjistar, edhe thotë se و اتبعوا ما تتلوا الشياطين و هاتا pasuan do thot si futet pasuan ate qi do thot pasuan do thot shejtanet djajet edhe ne lidhje do thot me pushtetin e Sulejmanit wa ma kafara Sulejmanu kurse po thot i dërguar Allahut Sulejmani nuk ka bë kufr nuk ka bë mosbesim po mosbesim kan bë shejtanet te sit u amsonin njerëzve magjin e Në komentimi këti ajeti është i gjatë, po neve po në interesanë vetëm e, përgjigje nda i pyëtje se egzistimit të magjis, edhe kjo vërtetot me këtë ajetë të Allahut Gjellewala. Pas ta edhe egzistojnë njësa hadithet të pegamerit sallallahu aleyhu e sem për egzistim në magjis, për e tyre më e njohëra është një hadith që e, në, e shenon Buhariju në koleksionin e ti, e, në të cësinën vërtetot se edhe vetë pegamerit sallallahu aleyhu e sem i kanë bërë magji një qifut që qi ka jetu në Medine, e ka pas amin Lebid ibn al-Aqsam, ka tentu nga e, urejtja që kishtë ndajtër dërguarit e Allahut, ka tentu që ti bëjë magji të dërguarit Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, edhe ta, ta bëjë të vdes nga magjia e ti. Mirë pa Allah il arsum e mbron të dërguarit e Allahut, edhe e, Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem goditet nga kjo magji, por nuk goditet do thot shumë ashpër ashtu siç kishte tentuar ky ky jo besimtari që jetonte në Medinë. Kështu që argumentet për ekzistimin e ekzistimin e magjisë janë janë shumëta dhe kjo është domosdoshmë një vërtet, një e vërtetë që nuk ka mundësi të mohohet. Ë por ajo që ka duhet më pas parasysh besimtari krahas ekzistimit të magjisë është edhe ajo se të vepruarit me magji të marruret me fjalë tjera me magji është nuk është e lejuar nisam edhe kjo konsiderohet prej gjërave më të më të këqija që mund të veprojë njeriu diku madje e, e, shumë prej veprimeve të të magjive njeriu e, njeri e shpie në në kufër në mosbesim për këtë edhe Allahu pejgamberi sallallahu alajhi waslem me një hadith tregon se magjia është prej një nga mëkatet më të mëdha të cilat e e çon njeriu në shkatërrim Kje është e sa i përket ekzistimit të magjisë. Kurse në lidhje me shërimin nga magjia, themi se është e mundur shërimi nga magjia, edhe ekzistojnë forma me të cilat besimtarit mund të ruhat fillimisht si forma preventive me cilat nga të cilat do thotë besimtarit ruhat nga cilëngjinit e cilet me anë të magjisë mundon do thotë ta ti sulmojnë njerëzit. Po gjithashtu egzistojnë dhe forma me cilat njëriju e largën magjin nga vetja e ti edhe shërohet nga ajo. Këto forma, themi do të të pak ma qartë, mund të të ndahën në, në dy loje. Loje i parë janë atyre formave që janë të lejuara edhe loje i dytë është i atyre formave që janë të ndaluara edhe që nuk duhet dhe të të njëriju të akërkoj shërimin me ante atyre formave. Sa so, e përket lojit parë do të shërimit nga magjia të të të të të të të të të të e do thot me me gjëra të lejuara është sikurse me antë rukhjes të cilën e përmendem pak më herët me fjalën rukhje është për qëllim që të bëhet shërimi i njerëut me antë leximit të ajeteve koranore ose duave lutjeve profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të cilat janë të vërtetuara me hadithe të sakta edhe këtë veprim e ka vepruar edhe Muhamedi në në kohën e tij, po edhe shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gjatë jetës së tyre. Vërtetohet Aisha radhiyallahu anha se i dërguar i Allahut ë ë do të disa hadithe kur ka ndodhë thotë që të sulmohet nga magia i dërguari i Allahut atëre Allahu celleu ala ezbriti ayetin surën Falaq dhe surën Nas do thotë dy surrat e fundit të Kuranit dhe me anë të tyre u shërua i dërguari i Allahut lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të pastaj ekzistojnë edhe duat shumëta cilat janë të vërtetuara e, për mosmë zgjat pyetjen Themi se shikuesi mund të kthehet në librin Buroja e Muslimanit, edhe atu gjinë disa dua lutje që janë shumë shumë dobishme për besimtarin me i bëj edhe gjatë ditës, mirë po edhe gjatë momenteve kur ka probleme të caktuara, qofshin edhe të magjis apo apo lloj të tilla. Ë në fund në këtë pyetje eksha bë dha një vërejtje që duhet me pas parasysh shikuesi posaçë është besimtar i cili don me e, me ruajt fenë e tij që të ketë kujdes nëse ballafaqohet me magji ose ka probleme të ktilla që të mos shkoj tek disa ja, njerëz të cilët e vet quajnë veten do thot hoxhallar edhe i, the, i thon do thot vetes hoxhallar se edhe bëjnë shërimin e magjis me me forma jo të lejuara të e, praktikave të ndryshme Kto forma sikurse është bashpunimi me gjin apo tendenca që të shërohet magjia me antimagjisë e kështu me radhë, këto të gjitha janë të ndaluara, pastaj përdorimi i nuskave apo hajmalive të ndryshme e kështu me radhë, këto të gjitha janë të ndaluara, nuk kemi kohë tash të zgjerohemi shumë do thot në kët pikë, inshallah ndoshta herave të tjera do të ndalemi në kët pak më shumë Allahu e di më së miri. Allahu ju shpërblet për përgjigjen e dhënë dhe unë shpresoj që pyetësi është ndarë kënaqësi me përgjigjen tuaj, ndaj e lexojmë edhe pyetjen e radhës. Cilat janë rregullat që duhet të pasur parasysh gruaja gjatë ciklit menstrual? Ëh uh, Filimiste, duhet të mpos parasysh se e uh, cikli menstrual është domonjë natyrshmëri që Allahu i larësuan e ka caktuar për për femrat edhe është një periud të cilën e përjetojnë të gjitha ato femra të cilët arrinë moshën madhore deri në kohën e pleshiris. Kurse e, saj përket gjirave të cilat duhet të i largohet femra muslimane gjatë kësaj kohë, janë si vijanë, gjëja e parë është që ajo e, i largohet namazit, dhe thëtë nuk i lehot të falë namazin. Pastaj ë gjeja e dytë po i përmendi do të thot e, një pas një. E para ishte falja e namazit, e dyta e agjerimi i Ramazanit. E, e, në këto dy gjëra ta bëjmë një sqarim, sa i përket e, faljes së namazit, ajo nuk detyrohet ti kompenzoj ato me fjalë tjera ti bëj kaza, por ato janë të falura edhe nuk, nuk nuk i përsërit të fare. Kurse për sa i përket agjerimit në nëse gruaja gjatë kohës së Ramazanit ballavachet me menstruacione, atëherë elen agjerimin, ëh aç ditë sa izjatën do thotë menstruacionet. Pasaj kohë prap fillon do thotë agjerimin e Ramazanit. Kurse ato ditë që i ka kalu do thotë pa agjëruar, kur të dalë koha e Ramazanit kërkohet nga ajo të kompenzojë ato. ëh do thot kë është e saj përkët namazit edhe xherimit namazi nuk i kompenzon kurse xherimin e kompenzon pika e dytë e tretë do thot apo gjeja e tretë e cila i ndalohet gruas gjatkohës së menstruacioneve është që e, asaj i ndalohet tawafi rreth Ka'bas nuk i lejo do thot me bë ta tawafin rreth Ka'bas posaçisht nëse është domon gjatkohës së haxhit apo gjatkohës së umras për këtë vërtetoj. Përse se ne kemi argumente, por për shkak të kës, të thotë nuk po nuk po ndalemi, vetëm po themi se për këtë për çështjen e tavafit ekziston një hadith ku Aishaja, gruaja e pejgamberit, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, kishte bërë haxin së bashku me të dërguarin e Allahut, edhe gjatë kohës së haxit ballavaçohet Aishaja me menstruacione edhe mërzitet. Kër pejgamberi s.a. E, e kupten, atërre i thët asaj se largohu apo kryjë të gjitha punët që i kryjë në haqji, do thët personi i cili është në haqjë, përvesë se thët largohu të vafit rrëthqabës dheri satë pastrohës. Pas ta, në nënë, kur të pastrohës, atërre do thët e bënd të vafin. Gjeja e 4 që i ndalohet, ndalohet gruës gjatë periudës e menstruacioneve është prekja e mushafit, kuranit. Nuklejo do thot me me prek Kur'anin në në at kohë nëse është e detyruar atëra kërkohet nga ajo me me anë të ndonjë leckë apo me dorëz apo kështu me radh me kap edhe nëse është nevoja me bajt dikund. Ë pastaj i ndalohet gjithashtu leximi i Kur'anit. Ë edhe djeja e fundit që domon leximi i Kur'anit i ndalohet hyrja në xhami. Edhe gjeja e fundit që ndalohet e, përgruan gjatë kësaj periode është kontakti apo mardhanet intime e, me burin. Edhe kjo është ndaluar gjatë kësaj kohë me argumentin ku Allah i lërësumë thotë në Kur'an, jesë elunë ka një lëmahidh, kul hua edhen fa' tazilun njësa e fi lëmahidh, pasti po Allahu elarsun të pyesin ty për periudhën e menstruacioneve, atëre thui se kjo është periudhë e papastërtis, prandaj largohuni nga gratë juaja gjatht kësaj kohe, do thotë është për qëllim e largimi, këtu është për qëllim do thotë nga marrëdhëniet intime, kjo ishte do thotë përgjigje sa i përket kësaj pyetje. Të ndëruar të rishikua se ju një vëtoj se ta ne do të bëjmë një shkëpujtjë të shkurtër, por sigurisht ju nuk duhet të ndroni kanalin, sepse ne do të rikëthejmë i serisht për të marrë gjitha përgjigjit. Të nderuar teleshikues, së rikthehemi sërish në studio për të lexuar pyetjet të cilat ju i keni dërguar në postën tonë elektronike pyetjet@seivisks.com. Ju njoftoj se po shoh shoh shoh rani me emisionin ton dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. I nderuari është këtu për të përgjigjur pyetjes së radhës dhe ne e lexojmë atë. Asalamu alaikum, ju përshëndes shumë dhe ju uroj suksesë. Thotë se jeni duke bërë një punë të shkëlqyer, marshalla. Kam një pyte, thot jam i fejuar që dy vite, mirë po i fejuar i im, endë nuk për mundet me marë për shkak se ka një vëllamët të madhë dhe a i gjithashtu është i fejuar. Mirë po a i është në Gjermani, e, endë nuk për mundet me marë për nuse. Tash, as neve nuk për nalën të martohemi. Kemi probleme shumë nga njerë po vim derit e këndarja, qëfar në këshëllon të bëjmë. Falim derit për mirë kuptim dhe a thotë se keni respekt. Allah në shëpër le Për sa i përket kësaj pyetje, do të thonë se i përket e, problemeve, nuk nuk e kam parasysh a janë rezultati i probleme apo shkaku i problemeve pamundësia e martesës apo do thotë janë një pyetje do thotë probleme të tjera. Nëse është një pyetje pamundësia e martesës, ashtu siç po përmenden këtë pyetje, themi i themi kësaj motre që të bëjë durim edhe t'i këtë parasysh të të të këto rëthana edhe të mundohet sa ma pak t'i minimizoj ato probleme që, që mund të ngrihen si rezultat i kësaj pëmunësie për arsye se e, ashtu si po përmenën rëthanat jenë shkak i kësaj pëmunësie e jo dëthot burë i juaj i cili dëthot pëmundojt në një form që sa ma shpejt dëthot ta te i kaloni këtë kët problem si dhe shtjet është për të për të në ardhur keshë pëse ndodhë kjo në një shoshtri, si kur që, që është shoshtria jonë, për shkak se e, posa qërisht a i rasti, apo shkako i pamunësi se martesës të jetë, dhe të thëtë pëse një vla pak maj madhë, i cili është në thëtë në Gjermani, nuk ka mundësi të amarë nusën, të jetë kjo shkak që edhe ju të mos martohëni, është dëma një, një, një gjë që e, është e pa arsueshme që ju të privoheni apo të ndaloheni nga kyve prim, si zdo që tjetë, them e, që ju të duroni, të imbështeteni mbë, Allahun të larsum, edhe të mundohemi sa do pak të, të i kaloni këto, këto probleme. Unë ju kësha preferu, preferu që kësaj familje të gjeni dikënd, qëfën nga ana e, e burrituaj apo dikush tjetër, të gjeni dikënd, që të ket mundsinë të shkoj të kontaktoj me këtë familje edhe të bisedoj me ta, që t'u asharoj se nuk është aspak problematike. Nuk them nga aspekti i Islamit, për arsye se nga aspekti i Islamit fare nuk është problem nëse themi kushtimisht martohet vllai i vogël para vllait të madh eh kjo mund të jetë thot në aspektin e, e traditave tek ne se kjo shikohet pak me gjithkëtë në problemin tuaj unë nuk shoh as as problem po them kushtimisht tradicional që eh ju nuk do të duhej do thot të martohesh për arsye se rrethana si janë sot në kohën në kohën tonë pa saçi me ata trit që janë në në botën perëndimore nuk besoj që duhet të, të ekzistojë ky problem e uh, kurse nëse janë natyra e problemeve ë uh, në pamundsin apo ë uh, në pamundsim e kontaktimit me burrin ashtu siç duhet apo dallimi ë uh, në aspekte ndërmjet juve edhe burrit tuaj atëherë themi se ju duhet me pas parasysh se ë uh, njerëzit, sikurse burri ashtu edhe gruaja apo të gjithë njerëzit në përgjithësi pa marr parasysh e që, sa veti apo në në çfarë gjëra mund të bashkohen megjithatë do të ekzistojë do të thotë dallimi edhe edhe në personalitetin e të dyve prandaj ju duhet të keni parasysh dallimet e, e ndërsjellta të dy të ju edhe burri edhe edhe gruaja prandaj mos kërkoni e, e, respektivisht pe njërin tjetrit do të thotë që që ta, ta ta shikoni me me e, të tjetrin ashtu siç ju keni dëshirë po duhet te te te ti keni parasysh se disa dallime duhet të ekzistojnë prandaj edhe edhe kjo është natyra apo urtësia e jetës prandaj urtësia nëse të gjithë njerëzit do të ishin njëjt atëre shumë gjëra nuk do të ishin ashtu qysh qysh janë sot Pra ndaj them e këshilloj do thot këtë këtë themer tiket parashës të dallime të mundohti minimizoj ato mos pajtime apo ato dallime që ekzistojnë ndër njët burrit edhe gruajas edhe të mundohen në një formë këto dallime ta plotsojnë njëri tjetrin e jo do thot ta të të ndikojnë ta çajnë apo ta të jenë do thot e, e, pengesa që privojn apo që e ndalon që ju dy të afroheni në mesvete Allahu e di më së miri. Ni atë li shikues ju përshëndet dhe thotë thotë hojë i nderuar alejot për dorimin e parfumeve të cilet kanë në përmbajtje sasi alkoholi. Çështja e alkoolit i cili përdoret në në kozmetik në përgjithësi është problematike posa çështë juristët islam për shkak se E, si shkak i, i, i kësaj problematike e, është se e, në islam e, alkoholi a konsiderot në dytsir apo jo. Me një fjalë ajeti Allahot të lartësum me cilën ndalohemi apo urdhrohemi që të jemë të lartësum me lartës të alkoholit, e, në të thuhët, ja e juhe lëdhina amenu innë me lëkhamru, mejësiru, mejësabu, mejësabu, mejësabu, mejësabu, mejësabu, mejësabu, mejësabu, mejësabu, mejësabu, mejësabu, mejësabu, mejësabu, me Allah e larsumë thot me këtë ajet, oju që keni besuar, vërtet alkoholi, bëgjozi, shigjetat për falë dhe idhujt, janë vepra të ndyta, prej veprave të shëjtanit, pra Allah e larsumë në këtë ajet, po atë janë vepra të ndyta, janë të ndyta. Pra ndaj, nëse e marëm kuptimin e këti ajetit që ponajipet drejt për drejt, atër e konkludojmë se alkoholi qenë kanë dytësirë, diqka e papastër. Prandaj edhe djetarët apo shumica e djetarve janë të mendimi se alkoholi është në dyqësirë, është e papasër, edhe nuk duhet, jo që është ndalume të përdoret për pije, por gjithashtu ndalohet të përdoret në që farë do forme që që e, mund të përdor një riu, qoftë edhe për kozmetikë apo diqka tjetër, prandaj e, shumica e djetarve janë të mendimit se përdorimi i këtyre e, parfumeve që janë me alkohol janë të ndaluara për arsuje se alkoholi në vete është në dytsir edhe nuk leo të përdorim në roba edhe në, në trupin tonë për shkak se e, me një fjal dhe thotë ne e, e hudhim në dytsir në roba tona. Ky është mendimi i shumicsës dietare. Ekziston një grup i dietarëve posaçërisht i atyre bashkoor për arsye se neve duhet të takimi parashyse për përdorimi i alkoolit në këtë formë si përdoret sot nuk ka qenë e njohur në kohrat e hershme. Posaçish në atkoh, në kohën Muhamedi, e Muhamedit sallallahu alejhi dhe në tek gjeneratat e mëhershme, prandaj edhe nuk kanë debatuar shumë në këtë në këtë problematikë sa është ndësir apo nuk është ndësir, për shkak se nuk ka pasur fryti në këtë polemikë. Uh, uh, Filimisht, do thot, këtë njerëz jenë largun nga o, përdorimi Kani në ditet e sot me thua e se është bërë e domës dëshme O, është e vërtet, do thot, në ditet e sot me uh, përdorimi alkoholit Nuk është vetëm në kozmetik, përdoret edhe në barna të ndryshme Pastaj përdoret edhe, edhe në tashkemi në dëgju kove të fundit Edhe si mjete djekse, si karburante Do thot, uh, uh, pretendoat se në një ko të jetë e përdoshme Edhe, edhe një, një loj i alkoholit Pra ndaj Egzistën një, një numër i konsiderushëm i djetarë bashkohorë, po edhe disa djetarë të maherëshëm të cilët kanë konkludu se alkoholi në vete nuk është në dytsirë, po është i pastër. Edhe e, e, për, e, përdorimi i, i ajetit dë thotë se alkoholi është në dytsirë, këtu nuk është përshelim nga dytsira konkrete, po është përshelim nga përshelim do thot ndrysir në aspektin kupt, kuptimor jo në aspektin konkret sikur se që Allahu e lartëson për dor për i dhujtaret do thot për mushrikët thot innamal mushrikuna najis vërtet i dhujtaret janë të papastër sikur se tek ajeti i alkoolit edhe këtu e përdor por asnjë prej dietare nuk ka nuk ka thënë se nëse e prekum i dhujtarin apo e, do të përshëndetim me dorë me të që duhet pastruar dorën për shkak se kemi prekën një ndytësir. Ktu është për qëllim do të thotë ndytësir kuptimore, jo ndytësir konkrete. Pra mendimi i këtyre dietarëve të tërë bashkohor, të cilët thonë se alkoholi nuk është nuk është ndytësir, po është për qëllim ndytësira kuptimore, këta thonë se nëse në këto parfume tësilat përdoren kanë një përqindje të vogël të alkoolit i cili detyrimisht është denaturat denatural do thotë që nuk ka mundësi të de Athera nëse prishja është e vogël, athera lejohet të përdorimi, edhe ky është do të thonjë një fatfa me të cilën pothuajse një një grup i konsideruar i i fukahave, i juristëve islam bashkëqore, e dhanë mendimin e, këtë lloj të mendimit, edhe e mbështesin do thotë në fakte të shumta, e, edhe argumente do thotë që që nxirren në në guan bashkëqore, për të cilat nuk kemi kohë tani do thotë të të, të ndalemi më shumë. E, po e përmbylli edhe një herë se lejohet përdorimi i parfumeve që kanë sasi, do të thonë që kanë në përmbajtje sasi alkooli, por me kusht që kjo përmbajtje mos jetë e madhe, për shkak se, po e them edhe një herë, qëllimi i largimit nga alkooli është të largojmën nga nga ai alkol i cili de, i cili do thotë e pin njeriun Edhe uh, ky alkol i cili gjendet në për në për parfume nuk është uh, tip i alkoolit i cili D për shkak se i futen disa përbërje kimike të cilat e pamundsojnë përdorimin e, e ti do thot për për pirje. Allahu e di më së miri. Para përmbylljes së misionit le të lejë dhëpyetjen e fundit. Në televizion ose ju pyet. Jam një grua e cila nuk i ka xhiruar disa ditë të Ramazanit për shkak të ciklit. Andaj pyetja ime është se a duhet të kompensoj këto ditë apo çfarë të bëj dhe nëse duhet të kompenzuar, a duhet të jenë tendëritora apo bën ti xhiroj të ndara. Për sa i përket kompensimit të xhirimit, i cili xhirimit të ditëve të Ramazanit nuk ka ndonjë rregull të pasashëm te cilse duhet ti shkohet apo ti përmbahet e besimtarit në përgjithësi. Ë ajo që kërkohet nga nga personi i ktill është që këto ditë ti kompenzoj, qoftë do të thonë një pas një, qoftë ndara, qoftë do thot, të thotë ditë të caktueme të muajit, qoftë gjatverës, qoftë gjatdimi, do të thotë nuk ka diçka të të, të caktuar. Ajo që ka disa prej juristëve islam e potencojnë është që Të mundohet besimtari sa më shpejt të lirohet nga ky borx brenda mundësive. Pra arsyeja është një obligim që të ka mbetë do thot në në domthon si obligim që duhet duhet duhet të realizuar. Prandaj sa më shpejt që të realizohet aq e, është edhe më mirë. E, kurse disa të tjerë kan thonë se duhet të ketë parasysh që mos ta lejoim të vidot at Ramazani i arshëm e ne të mos i kemi agjëruar këto këto ditë për shkak se do thot eliminojn do thot kohën e kompenzimit të këtyre ditëve deri në ardhmën e Ramazanit të arshëm kështu domanon përgjigja sa i përshtet kësaj pyetje Allahu e di më së miri në emër të të rishikuesve ju falënderoj për gjitha përgjigjet atëna edhe unë ju falenderoj juve gjithashtu edhe shikuesit që kanë dërguar këto pyetje Eh, Lusë Allahun subhanahu ta'la që eh, do, thot, eh, të jakem arritur dhe të përgjishëm ashtu qështu duhet këtyre pyetjeve. Zonja dhe zotrinje, vlezër dhe motra, të dashur të lishikues, edhe këti takimi tonë i erdi fundi. Mosaroni të nashkruani në adresën tonë elektronike pyetje qësë e ivis kësë pikon. Delin e takimin tonë të radhës, paqia më shira dhe begatita Allahut të qofshin me ju.